Тя скоро се компенсира. На 24 юни 1929 г. тръгнахме в тъмни зори, в 2 часа и 30 минути, за да стигнем на време на Ел Шадай. При слънчевия изгрев прекарахме известно време в мълчание и след това произнесохме няколко молитви. Към 10 часа започна разговор. Днес хората не разбират какво нещо е небето, нито земята. В един обикновен човек може да има страх. Страхът е едно животинско състояние. И най-висшите животни се страхуват. Най-първо светията се отличава по това, че никога не се страхува. Той е безстрашен. Между вас трябва да се образува една ятка от брати и сестри, които да бъдат образец на търпение. Някой казва, че може да разруши света. Казва му да вдигне със своята мисъл едно камъче, но той казва Не мога! Не се заблуждавай! Лъжливи духове си играят с теб! Бог управлява света! Бог не е оставил света на този или онзи! Имаш на ръката си една луничка! Ако можеш със своята мисъл да я отстраниш, тогава си гениален! Камъкът ще можеш да вдигнеш! ако проникнеш в молекулното състояние на материята така, че да суспендираш земното притегляне. Това е възможен процес. Могат да се развият окултни сили в човека. Сега някои хора в света се пробуждат известни сили, с които да виждат отпред и отзад, да виждат стена като с рентгенови лъчи. Когато човек много говори, губи своята сила. И който много мълчи също губи и който много говори за себе си, и той губи. От тази екскурзия, която направихме рано сутринта, има много голяма полза. Една нежна светлина ни биеше отзад при зазоряване и действаше благотворно. Тук можеш да докараш 100 души невръстеници и те ще се излекуват, ако ходят така един месец. За да се излекува един невръстеник, трябва да излиза през зазоряване и да се обръща гърба към изток. А който е здрав и прави така, ще си кали нервната система. Ако вие обичате като слънцето, без да очаквате да ви обичат, ще научите сто пъти повече от сега. Ние, като не обичаме Бога, се мъчим. Ако речем да го обичаме, тогава няма да се мъчим. В света има толкова тайни. Сега казват, че земята е плачевна долина. Не. Земята е плачевна долина за глупавите, за грешните. Някой път ще ви говоря как да развиете дарбите, които са заложени в вас. Тогава ще бъдете в пълния смисъл на думата свободни хора, доколкото земята позволява. На някой от вас предстои да работите в това направление в един малък мащаб. Има един закон на любовта. Когато обичате някого и той почерпва от вас енергия, тя скоро се компенсира. Щом се изповядаш в любовта, винаги я изгубваш. Стана дума за девете блаженства, учителя каза. Девете блаженства са девет метода, по които вярващият трябва да работи.